Работа и почивка. Беседа от учителя държа на предобщия околотен клас на 9 август 1933 г. в София. Размишление ще говори върху темата Работа и почивка. Под работа се разбира състояние, в което умът е поставен в действие, т.е. творчество. Велико нещо е работата. Чрез нея условията на живота се подобряват. Да работиш, това е най-разумното, което човек прави. Ако не работи правилно, човек не може да мисли правилно. Следователно работата е външен израз на мисълта. Подпочивка се разбира вътрешен процес, който се отнася до сърцето на човек. Той иска да събере нови сили. Когато почива вечер, той отива в друг свят, който никога не работи, не може да почива. Който никога не мисли, не може да почива също. Затова не са нужни доказателства. Ние трябва да се убедим в това. Няма защо да ви убеждавам. Няма защо да вярвате в неща, които съществуват. Ние живеем в тях. Незгодите в живота се дължат на факта, че хората са изгубили истинския път на мисълта и на работата. Те са изгубили истинския път и на почитката. Хората не мислят правилно, не работят правилно и не почиват правилно. Някой казва Ние така разбираме. Не е въпросът вие как разбирате нещата. Вашето разбиране понякога е иллюзия. Няма какво да се доказва на хората, кое е сладко и кое е горчиво, и после да изпадат в заблуждения и иллюзии. Върху тези неща може да се говори. Ако вие нямахте един вътрешен усит, едно дълбоко чувство, с години могат да ви разправят кое е сладко и кое е горчиво, без да го разберете. Всеки ще го възприеме до толкова, доколкото е възрастта му. Старият възприема нещата по един начин, а детето по съвсем друг начин. Философът ще разбере по един начин, а простият по друг начин. Философът възприема по умствен път, а простият и детето чрез фактите. Казвам, добрият живот е сладкият живот. Трябва ли той да се доказва? Трябва да се живее добре. Там е грешката на хората, че искат да доказват това. На кого ще докажеш, че трябва да се живее добре? На кого бащата и майката са доказали това? Добрият живот се чувства, той не се доказва. Той се чувства отвътре, а се изявява отвън. Доброто има отношение към здравето. Не можеш да бъдеш здрав, да имаш здрави ръце и крака, здрави очи, здрава нервна система, ако не си добър. Ще кажете, че има лоши хора, които са здрави. Това е друг въпрос. И вълкът е здрав, но яде овцете. Важно е какви ще бъдат последствията на неговия живот. Той яде овцете, но зло го очаква. Вълкът казва, че яденето на овцете е негова работа, в която никой няма право да се меси. Той мисли, че е така, но ще опита резултата на своята работа. Всеки работи нещо, но работата му се опитва. Ще кажете, че всички хора не могат да бъдат добри. Според мене всички са длъжни да живеят добре. Детето трябва да се научи кое е сладко и кое е горчиво. То трябва да ги различава. Два-три пъти можеш да го излъжеш, но повече не можеш. По външните признаци то различава вече доброто от злото. Всяко нещо трябва да се поставя на опит, да видите какво е съдържанието му. Христос казва Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Значи, ако нямате чувствата на детето, царството Божие ще бъде неразбрано за вас. Философът, който признава само отвлечената мисъл, а отрича чувствата на детето, е далеч от царството Божие. Това, за което само се говори, без да може да се провери по вътрешен път, стои далеч от това царство. Де е мястото на Царството Божие? Това не е определено. Общо казано, дето е доброто, там е мястото на Царството Божие. А добро можеш да правиш навсякъде. На улицата, в градината, в къщи, на планината. Навсякъде. Всяка добра постъпка е Царството Божие. Някои мислят, че като отидат в другия свят, там ще видят царството Божие. Лъжат се те. Там ще видят същото, каквото и на земята. Къщи, пътища, хора облечени добре, други обречени скромно, с обувки и без обувки и нататък. Какво ще види конят в другия свят? Той ще види копитата на конете. С каквато опитност иде от земята, това ще види. Като остане известно време в другия свят, ще види, че там няма подкови, няма юлари, няма седла. Царството Божие няма нищо общо с човешката опитност. То е място на разумност, която осмисля живота. Той е място на великата реалност, към която всяка душа се стреми. Като разбере това, човек става силен, свободен и влиза като член на това царство. Казваш, слаб съм, не съм свободен. Не си влязал още в царството Божие, не си признат за поданик на божествената държава. Казаш. Американец съм е англичанин, французин или руснак? Много естествено. Според държавата, към която принадлежиш, такъв поданик си. При това всеки гражданин не се ползва с една и съща почи. Поданиците на малките държави се ползват с малка поч. Едно нещо е да бъдеш поданик на велика държава, а друго е да си поданик на една от малките държави. Следователно, не можеш да бъдеш силен и свободен човек, ако не си поданик на Царството Божие. Ама аз вярвам. Какво вярваш? Във всичко. Това е фантазия. С такава вяра никъде не можеш да отидеш. Тази вяра е нещо външно. Друг е въпросът, ако имаш любов. Само вяра, без любов, нищо не допринася. Двама светии спорили по този въпрос, т.е. може ли само с вяра да се разрешават въпросите? Един ден, първия светия, който поддържал мнението, че само с вяра не се живее, остана в къщи да готви Бог. Като сготвил Боба, той е турил сол в него. Втория светия намерил, че нямало нужда от сол и без сол могла да се яде. Като останал в къщи да готви, той турил да вари Боб да покаже на другаря си, че и без сол може. Не турил сол, но не могъл да яде Боба. Значи едно се говори и друго излиза. Въпросът не се е разрешил правилно. Истинската вяра е път към реалността. Аз говоря само истината. Познаваш ли реалността? Живял ли си в нея? Истината има отношение към реалността, която е с две страни – тъмна и светла, горчива и сладка. Затова някой казва, че истината е горчива. От друга страна се казва, че истината освобождава човек. Може ли и горчивата истина да освобождава? Майката освобождава детето си чрез сладката храна. Ако го храни с горчива храна, то непременно ще страда. Не давай горчивата истина на хората, защото ще страдат. Въпреки това, хората не могат да избегнат горчивата истина. Ще дойде ден, когато ще познаете абсолютната истина. Това значи да живеете в божествения свят, дето няма страдания, няма безпокойство, няма страх. Болен си! Не се страхувай, не се безпокой! Ако не се страхуваш, ще оздравееш. Ако се страхуваш, ще умреш. Ще викам лекар! Ще викаш лекар, но той не може да те възкреси. Кажи с пълна вяра в себе си! Не ми трябва лекар! Ще уповавам на Господа и каквото Той каже, това ще стане. Но си не уповават на Бога, но скоро се отказват от Него. Опованието им е слабо. Казваш каквото Бог даде. А си мислиш, каквото аз искам, така да стане. Не. Оповаваш ли на Бога, ще се осланеш на Него с абсолютна вяра, без никакво колебание? Защо се страхуваш от болестта? Тя е теля, който иде да те разтрива. Ще те разтрие малко, докато извади и простузата навън и ще се замине. Ще внимаваш да не остане дълго време в Тебе да Ти охлузи кожата. Човек боледува по единствената причина, че в него се увеличила твърдостта. Той е станал по-твърд, отколкото трябва. Като го разтрива, той постепенно умеква. Щом свърши работата си, болестта го напуща. Наистина, който боледува известно време, става по-мек, започва да говори сладко, нежно, приятно ти е да го слушаш. Преди болеста е бил груб, рязък, никога не е слушал. Като заболее, казвате. Горкият човек изсъхна от тази болест. Какъв пълен и силен човек беше. Пълен беше, но груб. Сега е слаб, но меко и сладко говори. Аз не харесвам нито едното, нито другото. Ще бъдеш нито много пълен и груб, нито много слаб и мек. Има едно състояние между крайна пълнота и крайна сухота. Едно срено състояние. Никой не иска да бъде много сух или много пълен. Искам да имам линия. Най-добрата линия е тази, с която призората те е създала. Запази тази линия и бъди благодарен. Коя е нормалната мярка за тази линия? Примери обиколката на кръста и обиколката на раменете. Обиколката на кръста трябва да бъде два пъти по-малко от тази на раменете. Ако обиколката на кръста е равна на тази на раменете, много ще плащаш на лекарите. Стомашната област има отношение към симпатичната нервна система. Тя не трябва да се натрупва с чужди и излишни вещества. Ако стане това, ще си наложите пост да възстановите нормалното положение. Постът трябва да бъде умерен, разумен, докато махнете излишните мазнини и утайки. При поста се явяват реакции в организма, но това да не ви плаши. Обаче не мислете, че с поста веднага ще се освободите от излишъците. Има смисъл да постиш, но ако вложиш идеята за поста в ума, в сърцето и в волята си. Да постиш по този начин, това значи да се въздържаш от лошите мисли, чувства и постъпки. Този пост крие в себе си магическа сила. Като постиш, добре е да бъдеш между хармонични хора, а не между сприхави, нервни, лоши хора. Слуга си на и сприхав господар. Докато си при него не пусти. Как ще се въздържаш, ако на всяка стъпка си принуден да избухваш да се обясняваш? Друг е въпросът, ако можеш да се въздържаш. Каквото и да ти говори твой господар, ти само да слушаш и да поставяш всяко нещо на своето място. Дето е прав господарят, ти ще кажеш. Тук е прав. Дето не е прав, ще се учиш правилно да сортираш нещата. Какво нещо е караницата между хората? Приемане на неестествена храна. Ял си неестествена храна, ще се караш, разбира се. Започваш да повръщаш, за да се освободиш от тази храна. Тежко на унеси, които са около те. Казваш. Нарогам го добре. Какво си постигнал с това? Да не мислиш, че си казал нещо важно. Първо си отцапал себе си, а после него. Видиш ли, че някой се е разгорещил много, стой далеч от него да не те ругае? Това е истинската хигиена на живота. Седиш за мислим и си казваш защо Бог е създал такъв свят? Защо трябва да боледуваме? Защо не живеем по любов? Това зависи от тебе. Докато си обиколен от майка си, от баща си, от братите и сестрите си, лесно ще се извиниш. Ще кажеш, че окръжаващите са причина за всичко. Лесно се говори така, но ако си сам... Кой е виновен за твоя живот? Сам си бориш се, но с кого се бориш? Кой е причината сега? Така именно ще се натъкнеш на великата наука на живота. За да я придобиеш, трябва много пъти да се раждаш и прераждаш. Всяко слизане на земята е следване в великото училище на живота. Значи сутрин изгрява слънцето и ти отиваш на училище. Вечер слънцето залязва и ти се връщаш от училището. Така отиваш и се връщаш, докато научиш нещо ценно и влезеш с него в живота. Всички, които ме слушате днес, сте чули много лекции от мен. Някой очаква да кажа нещо магическо. Ето, ще ви дам едно магическо число. 123 С това число можеш да направиш нещо велико. Ако искаш да се освободиш от някаква беля, ето друго магическо число. 435 Следователно ако искаш да внесеш рети и порядък в живота си, работиш числото 123. Ако искаш да се освободиш от някаква беля, работиш числото 435. Дай ни за палката фитилът на тази работа. Фитил и за палка не се дават на малки деца. Какво ще стане, ако войникът пипа не на време за палката на снаряда? Ще стане и голямо нещастие, от което всички ще пострадат. Ако искаш да станеш учен, работиш числото 756. И то е магическо. Сборът от цифрите му е 18, а 1 плюс 8 равно на 9. Числото 18 е образувано от 3 шесторки. 666. Това е числото на злото. Само деветорката може да се справи с злото. Това всеки може да провери в живота си. Някой иска да бъде силен и търси силата вън от себе си. Силата е в цялото, а не в частите. Клонът е силен, докато е на дървото. Щом се отдели от дървото, той губи силата си. Щом си слаб, знай, че си вън от реал... реалността вън от великото, от любовта, от мъдростта, от истината, вън от Бога. Как да стана силен? Върни се на работа от където си се отделил. Учените търсят начин да увеличат силата си, да заповяват на хората, да управляват масата, да подчиняват прижодата. И генералите се стремят към това, но в края на кращата всички свършват по един и същ начин. Всички имат обща съдба. Природата постъпва еднакво и с героя, и с страхливия. Тя ги тори един до друг, така щото страхливия да черпи от храбростта на героя, а героя да черпи от страхливия. Тя уравновесява силите си. Като слезе на земята, светият да работи между грешници, а не между светия. Така става правилна обмяна между тях. Светията взема нещо от грешниците, а те вземат нещо от светията. Като изнасям този факт, не искам да се откажете от старите си възгледи. Колкото и да се държите за тях, те сами по себе си ще отпаднат и ще се обесценят. Преди няколко дена дойдоха при мене близките на един наш приятел и ми разказаха следното. Нашия приятел си пестял от време на време и като събрал 10 000 лева, турил ги в Библията си на 10 места по 1000 лева. След заминаването му те отворили Библията и от нея паднали парите. Погледнали ги, пребруили ги, но те били вече обесценени, излезли от употреба. Днес тези пари не струват нито стотинка. Така и много от вашите възгледи ще излязат от употреба и стотинка няма да струват. Ценно е само това, което е в съгласие с живата природа. То никога не излиза от употреба. Доброто във всички времена си е добро. Здравата и права мисъл във всички времена и епохи има една и съща цена. Добрият всякога е добър. Той може да бъде щастлив, може да бъде и учен. Лошият не може да бъде нито щастлив, нито истински учен. Временни постижения може да има, но временното носи нещастие. Какво се позва човек, ако му предложат хубав обята, а той страда от язва на стомах? Ще се нахрани добре, но след това ще се превива от болки. За предпочитане е сух хляб, но здрав стомах, отколкото пишна храна с болен стомах. По-добре е честен и беден живот, отколкото безчестен и богат. Друг е въпросът ако си здрав, честен и добър, а също и богат. Но ако трябва да избираш от двете злини, ще избереш по-малката. Сиромашията и богатството са външни неща. Човек е господар и на сиромашията, и на богатството. Ако не си господар, причината е твоето невежество. Ако разумният баща не иска да поддържа сина си и не му праща пари, де е вината. Сина или бащата? Докато се отнасяш грубо с баща си, нищо няма да получиш. Щом се отнасяш меко и учтиво, сърцето му ще се отвори към тебе. Един богат, но проси и неграмотен човек изпратил сина си в странство да учи. Един ден бащата получил писмо от сина си, но като неграмотен, той го занесъл на един касапин да го прочете. Касапинът чете с груб и рязък глас. Татко, изпрати ми пари, трябват ми. Виж ти. Хем иска пари, хем грубо пише. Няма да му изпратя нищо, казал бащата. Като му мина днева, той занесъл писмото на фурначията Добър човек с характер. Фурначията отворил писмото и чете с глас. Татко, моля ти се, изпрати ми пари. Трябват ми. А, сега е друго нещо. Като се моли, ще му изпратя. И не иска и съвет от касапина нито от фурнаджията единственият който може да ти бъде авторитет това си ти сам съществува една истина обща за всички от днес ви оставам да работите сами от всичко говорено до сега изведете си резюме да видите какво можете да приложите. Мислете върху работата и почивката. Работата се отнася до ума, а почивката до сърцето. Работете съзнателно върху себе си да възстановите първичните си отношения към разумния свят. От това зависи вашето щастие и вашето здраве. Не сме ли разумни? Колкото и да сте разумни, има по-разумни от вас. Разумни сте, но това, което днес придобивате, на другия ден го губите. Казваш. Едно време бях млад, сега съм стар. Защо остаря? Едно време ядях сладко с апетит, сега не ям с разположение, имам киселини в стомаха си. Защо изгуби апетита си? Учете се да мислите право, да не губите придобитото. Разбирайте природата така, както аз я разбирам. Като съм изучавал природата, не съм срещнал нито едно изключение от нейните закони. Ако ти мислиш, чувстваш и постъпваш правилно, няма да имаш нито едно изключение в живота си. Знаеш ли как трябва да постъпваш? Кажи си, ще постъпвам така, както желая хората да постъпват с мене. Ако постъпваш така, никога няма да се обесърчаваш. Казваш: Нервен съм, не мога всякога да се въздържа. Има хора външно нервни, а вътрешно въздържани. Други хора са външно добри, а вътрешно лоши. У някои тъкма обратното. Лошото е скрито, а доброто открито. Правилно е да бъдеш и външно, и вътрешно добър. Разгневен си. Дойде при тебе човек гладувал три дена. Погледнеш го сърдито и му казваш, чакай малко. Така ли ще поступиш с приятеля си? Ти не си справедлив. Със всеки го трябва да постъпваш, както със себе си. Постави човека на еднакъв уровен със себе си. Трябва да имаш ясна представа за него. Казвам: Всички хора са излезли от Бога. Що ме така, ние трябва да имаме общ възглед за Божественото начало в човек. Нямаш ли този възглед, ти може да си добър, но да не постъпваш добре. Може да си добър, но да си мърселив. Човек става мърселив, когато чувствата му вземат над мощие. Човек става груб, когато умът му взема над мощие. Искам да бъда силен. И това може. Но ще срещне съпротивление на пътя си. Готов ли си да се справиш с него? Искам да смажа всичко, което се изпречва пред мене. Тогава ти ще се намериш положението на комара, който за първ път приложил своето оръжие срещу лъва. Той влязъл в носа на един лъв. Лъвът умрял от отровата на комара. И комарът засвирил весело и си казал Аз убих лъва царят на животните. Кацнал на една паяжина. Като го съзрял, паякът тръгна към него. Но комарът му казал, Аз обих царя на животните, а ти едно малко животинче и искаш да ми изядеш. Комарът нямала представа за себе си. Челавът умрял, това е случайност. И ти някога извършваш една работа, и която не е по силите ти. И си въобразяваш, че си много силен. Не се заблуждавай, защото паякът ще те изяде. Да се върнем към основната мисъл. Вие се нуждаете от работа на ума и от почивка на сърцето. Оценявайте работата. Оценявайте и почивката. Това наричам силна воля. Ако не си работил и почивал и не си оценил работата и почивката, ти нямаш силна воля. Волята се усилва при ум, който работи, и сърце, което почива на време. Както при работата си придобива нещо, така и при почивката. Волята е резултат на онова, което умът и сърцето са свършили. И в писанието се говори за почивка. Казвате Еди, кой си почина? Значи отишъл в другия свят. Като си почини известно време, отново ще дойде на Земята да работи. И тъй. Намерете бележките от лекциите, които съм държал през годината и вижте на какви теми съм говорил. Изведете резюме от всяка лекция и вижте какво можете да приложите. Каквото не разбирате, оставете го на страна. Нека остане в ума ви само това, което можете да приложите. В това се заключава почивката. Ще работите с ума си и след това ще почивате. Колко време ще продължи почивката, не се знае. Като работите и почивате, ще станете по-силни. Почивка е нужна за всички. Поздравявам ви с почивката, която ще имате. Тайна молитва Бесето от учителя Държана предобщи Околотен клас на 2 август 1933 година Soviet.